A nagypapa még a sorozaggyirkosokon nem mesélt, ugye? Nagypapa. Hát a gyilkos, hát sztálirú legfője. Hát ő nem sorozaggyirkos volt, tömegi. Hát mondjuk tömeggyilkosnak, mert hát egy kicsit tisztogatott. És még ezt hogy akár tisztogatásokat? Hát ez benne volt a családban. Az én na nagyapám, idősebb barkossanyi. Ő a kumbéla idei már ő pártag volt. És akkor a második világháború alatt is a partizánok között. Sőt, hát. Állít... -e Bácskiskum megyébe. Aligtak titóval is találkozott személyesen. Ezt nem nem tudom, hogy meseszegve vagy igaz, -e, nem tudom, hogy találkozott el. Tehát ez, ez még mindig komályos, de a Kumbéla idejében, sőt, a fehér terror idején, idején ő ült másfél évet börtönbe, mint kommunista, 1919-ben, 20-ban, nem tudom. Tehát ő, ő a déd anyám is, a, a, na, a déd nagy szüleimet már elítélték, mert ugye akkor a faluba még volt egy ilyen ragály, mint ahogy most is sajnos, hogy vallás. És voltak kommunisták voltak. Az öreg, a déd nagyanyám is materialista volt. És ezzel hát ő újított a dín azt, hogy jövjel a nem is tudja, hogy mi miatt. És a dédnagyanyám újító, materialista azt mondta, hogy csak a kézzel foghatót. Ő is ismertem is, 1986-ban halt meg a dédnagyanyám. Ők az alapok, mind materialisták voltak. Egy sem hitt a Jézusi útba. Egy se. Tehát az öregapám is nagyban megmondta, hogy végeredményben ilyen Jézus Krisztusos, meg ilyen vallásos hülyeségek, ilyen idealista dolgok, azok mind világsöpredéket. Hát semmi. Tehát ő, a, ő materialista volt. És az öregapám még a marcizmus abba abban az időben nem sokat hallott. Ő négy általánost végzett.